що рано чи пізно доведеться йти до професора і говорити з ним. Про що говорити? І як? Золото скіфів. Професор зустрів Оксану радісним вигуком. Нарешті! Я вже думав, ви зовсім забули про старого Багараза. Як же мені забути свого професора? Але ж ви знаєте, що таке життя бідного слідчого, «Регбус, Кроксфорд», як казав Райкін, вважаєте, що я переживаю паралельно з вами ці загадкові вбивства. Я ще не про всі вам сказала, а вечірній Київ. Колись ця газета знайвиспівувала про те, що Київ люди прикрашають, і все краще дітям, тобто розводила брехні на всіх шпальтах, Тепер це джерело інформації, якому може позаздрити сама Нью-Йорк Таймс. Ви, як завжди, перебільшуєте, Валеріяни Костявичу. Яка вже тут у нас інформація? Зате в Київській землі є те, чого немає ні в яких Нью-Йорках, Лондонах і Сингапурах. Київ стоїть на золоті, як усі тисячолітні міста. Він створений був для торгівлі і пограбувань. А відомо ж, що від пограбувань існує єдиний надійний захист: закопувати коштовності в землю або топити у воді. А кам'яні фортеці, подаючи професорі його зелений чай, поспитала Оксана, адже ви в своїх лекціях стверджували, що Європа акумулювала багатства завдяки римському праву, і товстим мурам своїх городів, фортець і домів. Товсті мури справді сприяють зберіганню багатств, та водночас вони породжують недовір'я, підозрілість і ворожнечу. Наші далекі предки, скіфи, добре знали це, тому в них було заборонено ставити доми з каменю і опалено цегли. Цього закону дотримувалися і хозари, що дає нам підстави вважати хозарів так само з скіфів, як і українців. Тому коли вмерли скіфи, а тоді вмерли хозари, вмерли і всі їхні городи, і ми не маємо від них жодного каменя, жодної цеглини, маємо саме лише золото, якого в них було так багато, що навіть псів своїх вони тримали на золотих ланцюгах схожих на той знайдений на Чернігівщині, який зберігається у київській золотій скарбниці. Золото у скіфів – це час, відкуплений у вічності. Тому не важила кількість золота, а мало значення тільки те, що витворено з цього вічного металу. І не тільки фігурки вепрів, оленів, левів, овець і коней, а й статуетки жінок, богинь. Золоті жінки скіфів – це ще не розгадана таємниця. Так само, до речі, як і самі джерела, із яких цей народ черпав золото. Обмежені уми вважали, що всю державну потугу слід використати для того, щоб знайти золоті копальні скіфів. Але вони не врахували тої простої обставини, що золото так само як істину – шукає і знаходить завжди окрема людина. То тільки користуються ними всі. А скіфи не викопували золото з землі, вони його закопували, як вість для своїх нащадків. Мудрі хазари збагнули, що золото – це час, відкуплений у вічності. Час же можна купувати лише доти, доки він продається». Коли ж цей торг припиняється, настає кінець народові. Самозамкнення неминуче призводить до самознищення. Життя вічне дає народові тільки його відкритість. А відкритість забезпечується найперше торгівлею. Хозари стали на багато віків торговельними посередниками між Сходом і Заходом. А золото і шовк, слонова кістка і прянощі пливли безмірним шовковим шляхом через Хозарію на Київ і далі на всю Європу.